Запала важка, замогильна мовчанка. Не знаючи подальших селів, ми з томиком стулили пельки і продовжували розмірено похитуватись у гликій тиші концертного залу. Утім, кров у мені вирувала, перед очима пролітали якісь незрозумілі образи. Я розумів, що мовчати не можна, свято мусить продовжуватись. А тому розкрив горлянку і затягнув насиченим басом перше, що втрапило на думку. На полі танки грохоталі, солдати шлі в паслєдній бої. Першим, що полетіло у наш бік, став тугий букет ромашок. Щоправда, Тьомик потім стверджував, ніби то були білі гербери. Але я в квітах розбираюся так само, як і в опері, тому для мене то були просто великі ромашки. Я спочатку сприйняв це як достеменно ознаку схвальної реакції публіки. Зловив букет з гідністю вклонився. Одначе, слідом за ромашками, хтось запустив у Тьомика туфлею дякувати Богові, поціливши напарнику в плече, а не в голову. Після того здійнявся страшенний гамір, репет і обурливий свист. Якийсь особливо пристрасний темпераментний любитель опери, що сидів прямо перед нами, зірвався на ноги, плюнув мені в морду, а потім розмашисто заїхав кулаком Тьомику в писок. Схожий на борця сумо контрабасист, відставши в бік свій велетенський контрабас, виткнувся з оркестрової ями і, подібно до баскетболіста, який виконує трьохочковий кидок, жбурнув по нас табуреткою. Натхненний подвижницьким перекладом свого колеги, один скрипаль не пожалів свій інструмент і метнув скрипку, мітячить точно мені в голову. Я в останні секунди ухилився, коли наді мною просвисів ще один мешт. Врешті-решт стало зрозуміло, що моя витончена сольна партія чимось не вдовольняла вибагливу публіку. І нам з компаньйоном пора ушиватися геть. Схопивши тьомика залацканий жакет, я почав пробиватися до центрального проходу, а це, мушу сказати, було ой як непросто. Жіночки верещали, лупцювали нас сумочками, чоловіки роздавали шурхани і голосно обурювалися. Зрештою, ми таки вирвалися у прохід посередині зали, по якому зігнувшись навпіл, наче вояки у траншеї під час арт-обстрілу задріботіли до виходу. Вже на вулиці червона від люті, до нас приєдналася Маруся. Здавалося, з її очей, от от, вилітатимуть іскри. «Ви, ви дикуни!» «Ви германські варвари! О, Боже, ну що ви не робили? Як ви могли? Це ж оперний театр!» «Трогладити ви печерні! Яка ганьба! Яка ганьба!» «Я думала, крізь землю провалюся від сором!» Дівчина аж захлиналась від непідробної люті. Тьомико тупіло. Тілющився кудись убік, ковзаючи поглядом по вулиці Хмельницького, яка збігала вниз і впиралася в хрещатик, і задумала, потираючи синець. Попри пізню годину, повз нас в обидва боки невпинним потоком неслися автомобілі. Напарник тихенько нас виставив якусь мелодію. Маруся, зрештою втягнула, що уповати до мого білобрисового друзяки зараз то лиш марна терата часу і накинулася на мене. «Макси, ти ж повинен був все контролювати», – її голос помітно тремтів. «А що тут такого образився я? Чого всі так дивно відреагували? Я колись на концерт АЦДЦ ходив. Так там усі пацанам на сцені підспівували і плескали під час усього виступу, і весело ж було. Не те, що тут люди, наче роботи, плескають тільки тоді, коли співак перестає співати. Ну, геть тобі партзіст КПРС, їй був. Ти дурень, Максе, поставила діагнас Марусь, Атьомик Тьомик – козел. Чому у мене завжди на хмільну голову з логікою не все гаразд? Дівчина вчепилась кулачками у свої волосся і ледь не позеленіла. Тому що ви збирались каструвати всіх собак та котів на північ від Трухілліо. Тому що на Новий рік ви підірвали ціле місто. Тому що цей телепень сп'яно одружився на перуанці, у якої троє дітей, а ти привіз із перу гірського лева. А ще тому, що Артеп переконує мене в тому, що розлучився з перуанкою, намагаючись помиритись. Однак, натомість, ви знову напиваєтесь і починаєте підвивати співакам в опері. Скорчивши серйозну міну, я ретельно обдумав усе сказане і мовив. Так, усе правильно, ти абсолютно точно все перерахувала. І що з того? Я втомилася від чоловіків, які ще й досі не виросли. Ви поводитеся не наче розбещені дітлахи, і так дівуля поправила свої кучері, кинула прощальний, сповнений жалю та смутку погляд на Артема, розвернулася і рішуче закрукувала геть, попростувавши в напрямку перехрестя вулиць Хмельницького та Франка. «Що це було?» – спитав я, насилу ворочаючи язиком. Тьомик схилив голову і промовчав. Свіже повітря потроху вивітрювала хміль з його голови. Він ще довго дивився у слід Марусі, не відводячи погляд навіть тоді, коли силует дівчини затушували сутінки. Лише після того, як Маруся зникла, певна назавжди з його життя він уперше в повній мірі усвідомив, що за останні кілька місяців втратив абсолютно все статки кохання, повагу людей, які колись його знали. Разом з тим, замість відчої і зневіри, в його очах застигли смирення і покірність, породжені усвідомленням того, що нікого, окрім себе самого, він не може винити у тому, що сталося, і що життя, по суті, доведеться починати спочатку. Артем почувався страшенно самотнім у цю мить, одначе знав, що це справедлива плата за всі його витівки. Все в цьому світі має свою ціну. Як слона за п'ять сотень миль через пустелю гнати,